O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, ko po prodaju ostavite i pođite da molitvu obavite. To vam je bolje, neka znate. Allaho akbar, Allaho akbar, la ilaha الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار Zahvala pripada Allahu, njega veličamo, slavimo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allahu puti na pravi put, on je upućen, a koga u zabudi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog bogosima Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed s.a.v. njegov robi poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete... Bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Poštovana braćo, danas 10. Muharrama 1437. godine, na dan koji se zove Jeum Ashura, podsjećamo se velike Allahove milosti koju je uputio čovječanstvu time što je u ovom danu zaustavio nuhovu lađu na brdu Đudiju u kojoj su bili iskreni Allahovi robovi. Iako je Nuh, a.s., 950 godina pozivao na pravi put, povjerovala je samo mala skupina. I to je nama vrlo jasan išaret, vrlo jasan znak koji će ostati do sudnjega dana, da je vjernika uvijek manji broj u odnosu na one koji nisu na pravom putu. Da je kvalitet uvijek taj koji se izdvaja, međutim, do kvaliteta se stiže mukotrpno i da je to, naravno, podstrek vjernicima u svakom vremenu da razmišljaju da ukoliko su na pravom putu, trebaju stalno moliti uzvišenog stvoritelja da ih učvrsti i da do trenutka susreta sa svojim gospodarom ostanu ustrajni na pravome putu jer je u svakom vremenu izazov. Zato ćemo danas, obzirom da smo još uvijek na početku nove hiđerske godine, podsjetiti se na određene detalje o kojima nam Kur'an govori i Allaho poslanik salallahu alihi wa selam kako bismo i mi bili još više motivisani da ustrajemo na pravome putu. U ovom danu, desetog, dakle Muharrama, uzvišeni Allah je i spasio Musa a.s. i njegove sljedbenike od Faraona i učinio je da se more rastupi, da bi Musa a.s. sa svojim sljedbenicima mogao preći na drugu stranu, na drugu obalu, a nakon toga je potopljen i Faraon i njegova vojska i uzvišeni Allah je spasio njegovo tijelo da bi upravo spašavanjem faraonovog tijela koji je oličenje zuluma, nasilne vlasti, da bude znak onima koji dolaze poslije njega, da kogod se oholio na zemlji, kogod je imao od Allaha blagodati, kao što je i metak ili vlast ili snaga, da to ništa neće vječno trajati i da ćemo se svimi opet svome gospodaru povratiti i da ćemo za svoja dijela odgovarati. Ciljena, braćo, ono što nam jasno pokazuje sudbina Allahovog poslanika Nuh, koji spada u odabrane Allahove poslanike, jeste da je on toliko ustrajan bio u svom pozivanju na pravi put ali da je sasvim mala skupina na kraju bila spašena uz njega u lađi. Čak ni njegova žena, niti njegov sin, jedan od sinova njegovih nije htio da povjeruje. Što znači da mi sve dotle dok živimo na Dunjaluku, onoliko koliko nam Allah odredi, trebamo se truditi da savjetujemo prije svega one koji su nam najbliži dakle naše hanume i našu djecu i našu rodbinu i da pokušamo koliko god možemo na ljepši način. A Nuh Aleyhis je pozivao svoj narod i pojedinačno i u grupi i tajno i javno, i danju i noću. I nastojo je da iskoristi sve metode, ne bi ih pridobio za pravi put. Međutim, pogledajte, čak i oni koji su Allahovi bliski robovi Njihove hanume, dva primjera koja Kur'an navodi, jeste nuhova i lutova žena. Ni od luta, aleih i žena nije htjela da prihmati islam. To je, naravno, onima koji imaju problema sa svojim hanumama kući, opomena, dakle, da nisu jedini. Ali niko od nas ne zna da li je to njegova sudbina, zato treba uvijek na lijep način razgovarati sa svojim ukućanima. I nikada ne znamo, kad će Allah kome otvoriti prsa za islam. Možda upravo lijepim postupkom supruga, lijepim postupkom roditelja prema djeci, lijepim postupkom sa bratom i sestrom, možda mi upravo budemo sebe da oni prihvate pravi put. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Le en yahdī Allāhu bika rajulan wāḥidan khayrun laka min ḥumur in-niʿam." Da Allah hudi jednog čovjeka, jednu osobu tvojim sebebom, bolje ti je nego najveće dunjalučke blagodati. Dakle, e, zasigurno da je slijeđenje Islama u stvari spas i na dunjalu, i na ahiretu. A biti sebeb, biti uzrokom da se neko spasi i na ovom i na budućem svijetu, to je zasigurno jedna od najvažnijih, najvrednijih i najbitnijih aktivnosti kojima se čovjek može baviti. Allahu uzvišeni nam navodi kao primjer Ibrahima a.s., Allahu poslanika koji je imao nadimak Halilullah, Allahov prijatelj. Za njega uzvišeni Stvoritelj kaže: "In Ibrahim kan ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik i nije bio mušrik, mnogobožac. Imam Ibnul Qayyim, kada tumači ovaj ajet, kaže da je Ibrahim Aleyhisselam bio ummet. Dakle, jedan čovjek je vrijedio kao grupa, kao narod. Zbog čega? Jer je u moru kufra, u sredini u kojoj je on bio, koja je bila nevjernička, on je bio ustrajan na pravome putu. I sjećamo se da su mu bili naložili i vatru, da ga spale u njoj, ali Allah naredio vatri, kuni, brden, waselamen, ala Ibrahim. Budi hladna i spas za Ibrahima. Draga braćo, ono što u ovom danu isto tako se sjećamo jeste da je posljednji Allahov poslanik. Sallallahu alaihi ve sellem Kazao Bede'a l-Islamu gariben Wo se jeudu kema bede'a gariben Fe tuba Lilgureba Islam je počeo Sa pojedincima Kao osobe koje su bile Usamljenici I završit se Kao što je počeo Sa pojedincima Koji su kao stranci Garib na arapskom označava osobu koja je usamljena, koja je, koja je stranac. Fetuba alil gureba i kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem pa blagotim tim pojedincima. Blago tim strancima koji će, iako su u svojoj državi, među svojom rodbinom, poznanicima sa kojima je čovjek odrastao, proboravio na Dunjaluku, kada prihvati islam, mnogi ga onda proglase pa kaže ti kao da nisi sa ove planeti. Pa danas svi lažu, danas svi varaju, danas svi kradu, a ti hoćeš da budeš pošten. Ti hoćeš da imaš određena pravila i principe, da nikoga ne povrijediš, da nikoga ne omalovažiš, da nikome nepravdu ne naneseš, kaže pa ti kao da nisi sa ovog svijeta. Dakle, ti stranci, pogledajte, Od prvog momenta kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo sa misijom islama, nije imao veliku skupinu sa sobom. To su opet bili pojedinci, manja skupina. Mi kada klanjamo sabah namazu u našim džamijama analizirajmo koliko nas ima na sabah namazu. To su upravo u svakom džematu pojedinci. Negdje ih ima 4, 5, 6, negdje 50-tak. A tamo gdje ih ima oko 100 ili 150, za takve džemate kažemo da su odlični. A na Sabahu, realno, u tom džematu, od 4000 odraslih bošnjaka, trebalo bi otprilike da ih bude makar 400. Makar 10%. A da ne govorimo kada bi ih bilo 1000, to bi teh bila snaga ili pokazatelj da su muslimani toga mjesta svjesni svog vremena, svoje odgovornosti, svoje obaveze i na koji način trebaju da počinju svoj svaki dan. Jer samo zapamtimo i to stalno ponavljamo i na to podsjećamo da su dva rekata sabahskog sunneta kako kaže poslanik s.a.v. Hajrum mine dunja wa ma Fiha, bolja od dunjaluka i onoga što je na njemu. Jutros na sabohu je Allah dijelio svoju milost i oprost. Ko je ustao i klanjao sabahu džematu, blago njemu. Ko je ustao i klanjao sam kući, manjemu je blago. Ali je i njemu blago. Međutim, ko nije nikako ustao, teško njemu. Prošao ga je veliki i ogroman hajr. Zamislite kakvi su ljudi Kada bismo kazali sutra da dijelimo na sabah namazu u pohilja do Maraka, svima koji dođu da obave sabah namaz u našoj džamii ne bi bilo mjesta. Samo po hiljadu Maraka. A poslanik alehij salatu vesselam nam obećava da ćemo dobiti veću nagradu nego što je dunjaluk i ono što je na njemu. Međutim to mi ne možemo da osjetimo. Kad bi to mi među prste mogli nekako vidjeti se vape da ih osjetimo, kao što Marke, to bi već drugačija priča bio. Međutim, pogledajte, poslanik alihi salatu selam upozorava da Islam počeo sa pojedincima koji su stranci i usamljenici bili u svojoj sredini, da će se vratiti na te strance i pojedince, pa blago njima, jer to je doista nešto što je posebno vrijedno. Draga braćo, uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi Poziva vjernike i kaže: "Jajul ladina amenu aleikum anfusakum", ovdje vjernici brinite o sebi. "La yadurukum man dalla idhahtadaitum", neće vam nauditi oni koji su na stram ako vi budete slijedili pravi put. "Ila Allahi marjiukum jami'an", svi ćete se vi Allahu povratiti, fa yunabbiukum bima kuntum pa će vas on ome što ste radili obavijestiti. Ebu Umeje Ešu'abani kaže došao sam kod Ebu Thaleve Elhušenija Elhušenija pa sam mu rekao kako razumiješ ovaj ajet? On upita koji je ajet a ja rekao o vjernici brinite se o sebi ako ste na pravom putu neće vam nauditi onaj ko je zalutao a on reče dobro si pitao pitao sam za njega Allahova poslanika sallallahu aleyhi ve sellem pa je rekao poslušajmo dobro savjet poslanika aleyhi sallatu sellem naređujte dobro i zabranjujte zlo pa kada vidiš pokornog škrticu strast koja se slijedi dunjaluk koji mami i kada se svako bude divio svom mišljenju Onda se ti pazi i ostavi masu. Poslije vas su dani strpljivosti u kojima je strpljivost kao držanje žeravice. Onaj ko bude činio dobro u to vrijeme imat će nagradu 50 ljudi koji rade kao oni. Koji sada rade dakle, kao što će ti raditi kada budu ta teška vremena. Ovu predaju bilježi imam muslim. Draga braćo, mi živimo u vrijeme koje je blizu sudnjeg dana. Danas svako cijeni svoje mišljenje. Nema veze da li je utemeljeno ili nije, ali je bitno da je on u pravu. I kada vidi da je u krivu, on i dalje ustrajava i čini mi se nažalost da su bošnjaci isto upali u tu zamku A čovjek je najviše spreman da raspravlja. I društvene mreže su danas prostor gdje božnjaci najviše raspravljaju, ali da je to u pitanju hajir, da su u pitanju konkretna dijela, pa ne bi bio problema ako će iz toga izaći veliki hajir dugoročno, nego su to obično besmislice od kojih nema puno praktične vrijednosti. Zato, braćo, Nemojmo trošiti svoje dragocijeno vrijeme koje nam je Allah podario na Dunjaluku za beskorisne stvari. Prihvatimo se dobrih dijela, a u najvažnija i najvrednija i Allahu najdraža dobra dijela jesu namazu u njegovom početnom vaktu. Jeste dobročinstvo prema roditeljima, jeste borba na Allahovom putu, jeste svakodnevno, ustrajno učenje Kur'an i Kerima i razmišljanje o njegovim ajetima i primjena onoga što naučimo jeste slijedjenje poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, jer nam je on najljepši uzor u cijelosti, da učinimo da naš život bude tako uređen i unutar naše porodice, i unutar naše radne zajednice, i unutar džemata, da smo lijep primjer onima koji žele slijediti pravi put, koji žele slijediti islam. Molim Allaha da nas učini od onih koji će svojim lijepim ponašanjem, lijepim i aktivnim djelovanjem biti Uzor i poticaj drugima da slijede pravi put. Molim Allaha koji mijenja stanja da promijene naše stanje na bolje. Molim Allaha Đerlešanuhu da svima onima koji poste današnji dan oprosti grijehe protekle godine. Kako kaže poslanik Ali Selam, post dana šura ima nagradu oprosta grijeha protekle godine. Molim Allaha da nas pomogne da sebe, naše porodice usmjerimo pravim putem i molim ga da zbliži naša srca u iskreno ljubavi u njegovo ime i da nam bude pomagač na sudnjem danu i da nas milošću svojom uvede u džennenske perivoje amin aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha alazim li walakum wa lis-sairi al-muslimin fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim